и извинен со всех будух много пута обращай сестре яко окружен множеством народа множеством людей иако дошовши из svakog od нас Ipak mnogo puta Gospod se obraćao pojedincima i govorio im riječi koje su bile upućene njihovim dušama i njihovim otvorenim srcima, riječi koje su provazile pored gordih umova i otrovanih duša. Iako su i oni bili pored gospoda, mnogi od njih za trpezom sa njim, ali riječi koje je gospod govorio, pa i ovoj ženi, oni nisu mogli da čuju, jer nisu bili spremni. Ovi u sebi postavljaju pitanje koji ovaj, te i grijehe oprašta, a gospod ženi govori, vjera tvoja spasla je, ljubav tvoja privukla je silu moju, idi u miru. I ne samo ova žena, nego i mnoge druge žene i mnoge druge duše imale su drugačiji odnos sa gospodom, drugačiju vezu sa njime, iako su i mnogi drugi bili u blizini, Iako su i mnogi drugi postavljali razna pitanja i bili opterećeni raznim sumnjama, ali neki su bili otvoreni, neki su riječ Božju mogli da čuju, mogli da je prime, mogli oproštaj grehova da prime, mogli sa Bogom da se sjedinjuju. Nije samo ova žena o koju čusimo u ovom svetom evanđelju, a jedna je od najdivnijih žena, to možemo sigurno reći, najdivnijih žena među svim ženama koje su gospodu privazile, iako joj ime i ne znamo, a Bog ga zna. Ipak, ova njena duša, ovaj njen odnos prema Gospodu veličanstven i uzvišen. I takva ogromna razlika između nje i onih koji se nalaze zajedno sa Gospodom za trpezom, ogromna razlika... Mada iskreni da budemo ne samo između nje i njih, nego između nje i mnogih od nas. Pogledajmo braće i sestri uporedimo naš odnos prema Hristu, koji je danas ovdje u crkvi, koji je na svakoj svetoj liturgiji prisutan, kako kome... Idemo i sa kojim opštenje imamo u crkvi pravoslavnoj i u tajinstvima njenim mnogo neposrednije nego što je ona imala tada priliku. I kakva ogromna razlika u poštovanju i u odnosu nje prema gospodu tada još nepotpuno objavljeno. I nas, koji ga u crkvi imamo, pogotovo danas u ovim danima i u ovim godinama, na razne načine objavljenog i kroz razne svetitelje, i uporedimo naš odnos prema Hristu i odnos ove žene grešnice. Kad smo mi, braćo i sestre, zaplakali, Kao što je ona zaplakao. Kad smo mi umno, a umne sposobnosti su velike, braće i sestre, iako mi ovdje, gospoda, ne vidimo gdje stoji fizički pred nami, ali umne sposobnosti i sve ono što nam crkva daje i čini mogućim, Ne, ne daje nam prostora da se opravdam. Ima jedan među velikim svetim ocima, pimen veliki, jednom na nekom molitvenom sabranju doživio veliko istupljenje i počeo da jeca i da plače. Pita ga bratje posle izdesnog vremena šta bi očeo? Nisu bili na nivou duhovnom kao što je on bio, mada su ga poštovali kao velikog pimena i crkve i prazne kao takvog, pa ga pitaju šta bi oče, te te uhvati onakav plać, onakav trepet, a on kaže bio sam na svetoj Golgoti ispod krsta gospodnjeg ispod raspetoga Boga. I to je, braće i sestre, svedočanstvo da i mi koji smo u crkvi imamo mogućnost da omivamo noge gospodnje, imamo mogućnost da ih cjelivamo, imamo mogućnost suzama da ih Omivamo Imamo mogućnost mirom vrlina da ih pomazujemo, imamo mogućnost da ih kosom glave svoje, odnosno bragim, mislima, finim, pozitivnim, bogugodnim mislima omivamo. A da li je to tako? Nije, braćo i sestre, i mnogo je daleko od toga. Zato i ovaj primjer ove žene grešnice nije samo da izobliči fariseje, nego da izobliči i svakoga od nas koji mislimo da gospoda dočekujemo vjerom po božnošću, Da mislimo da su drugi grešniji od nas, da su drugi grešnici, da su druge grešnice, a da mi svojom pobožnošću, gospoda, dočekujemo da je potpuno prirodno, potpuno opravdano i na našoj pobožnosti tvrdo utemeljeno da možemo se gospodom da sjedimo za trpezom liturgijskom trpezom kao da se ništa strašno ne dešava gore se ponašajući za njom za liturgijskom trpezom nego kad nam dođe neki običan čovjek o suzama nema govora o brisanju nogu kosom celivanju blagi miris ima blagi miris takvih raspoloženja nema zato ova žena iz obručova braće i sestre sve nas sve nas koji smo u crkvi sve nas Koji Gospoda imamo pred sobom, sve nas koji Gospoda srijećemo u svetim liturgijama i na svetim praznicama. I zašto je onda teret u našem srcu? Zašto se naši grijesi ne otpuštaju? Ima nekih koji se ispovijedaju neprestano, a nikako grijesi da im se otpuste. Stalno breme Na leđima, stalno tjeskoba u srcu, stalno magla u umu. Urade jedno, ne valja, urade drugo, ne valja. Jedna žrtva, druga, treća, ne valja. Posti jače, metaniši više, bdi duže, Podnesi ko zna kakve je trudove u radi hiljade i hiljade poslova, opet ništa. Grijeh u srcu, tuga u duši. Ispovijest opet neuspješna. A vidimo na primjeru ove žene i izvuče od gospoda odgovor. Ona, svojim postupkom, izazva veliku svjetlost, koja se evo, prostira i do današnjih dana, evo i do ove fine i tihe predpraznične večeri. Zašto su otpušteni grijesi ovoj grešnici? zato što je veliku ljubav imao uslov da greh bude odpušten jeste ljubav prema spasitelju ako te ljubavi nema neće ni greh biti odpušten A velika ljubav je posljedica velike svijesti o velikim grijesima. Što je dublja svijest o našem padu, što je dublja svijest o našim nemoćima, što je dublja svijest o našoj povrijedjenosti, veća je mogućnost, braći i sestre, da i ljubav bude veća. Jedna od matera, oko koje se večeras, iako Bog da, sjutra okupi smo, opet u crkvi, gdje se okupljamo kad sve praznike slavimo i sve svetitelje, tako i prepodobnu mater, našu paraskevu, uvijek slavimo u crkvi, Uvijek kroz liturgiju, nikako kroz neke romane, nikako kroz neku romantiku, kroz neku zanesenost, kroz neke prelesne doživljaje, mlake i močvarne, duševne i emotivne, nego kroz crkvu, želje i mjesto, i u crkvi koja je učini svetom, i svijetlom i sjajnom. I ona je, i sestre, kao vrlo mlada, počela je svoju dušu, svoj život da provjerava evanđelskim mjeriljima. U njenom svetom žitiju stoji zapisano da je sveto evanđelje brzo pokrenulo njeno srce da dublje razmisli I da svoj život upoređuje sa voljom Božijom i sa životom Božijim koji je projavljen u ličnosti spasitelja našeg Isusa Hrista. I sigurno je da je i ona, prateći taj evanđelski put, evanđelske zapovijesti, jako dobro, Kao i svi drugi svetitelji, izučila pad ljudske prirode, otkriva u sebi povrijeđenost, duboke rane, ili, ako hoćete, kroz prizmu ovog evanđelja, veliki dug, koji je zajednički za sve nas, ali nije se zadržala samo na tom koliki je dug, kolika je obaveza nego se vođena na blagodaću duha svetog, zagledala u blagoga gospoda, koji nije došao da mjeri dug, nego je došao da ga oprosti. I to je u njenom mladom srcu izazvalo veliki preokret. Ostavila je sve truležno, sve prolazno, I otišlo u duboku pustinju, da tamo stekne veliku ljubav. Prethodno, kroz tvrd podvig i jako askezu, upozna dubinu pada i veličinu duga, da bi i veću ljubav imala. I ona je Isto kao i ova žena, omivala noge gospodnje suzam, piše u svetom žitiju, a i u troparima koje, evo i večera spjevamo, a njoj posvećenim, govori se da je imala dar suza, da je plakala tamo u pustinji. A zašto je plakala, braći se Pa nije da prakala kao što mi je onim neurotičnim suzama, bolesnim, izopačenim, samoljubivim suzama, besmislenim, nego je prakala upravo ovim evanđalskim pračem, omivajući noge ova Boga, Njemu se, mogući, njegove noge cjelivajući, pazite ovo što kažemo, njegove noge cjelivajući, ako je pimen mogao da cjeliva, onda je i prepodobna mati Paraskeva cjelivala te noge, braći i sestri, oslobođena svakoga maštarenja, nego velikim darom sazrcanja, velikim darom sagledavanja, Duhovnog gledanja, ona je imala svoga ženika pred sobom i plakala i veliku ljubav sticala i suzama i kosom glave svoje, mislima svetim i vrlinskim životom omivala noge gospodnje. I stekla oproštaj grehova jer je veliku ljubav. I, I dobila veliku smjelost pred gospodom da svima onima koji žele istinsko otpuštenje grehova, ne neko maltretiranje sebe i drugih, nego konkretno da se grijeh otpusti, a to da izazove ljubav velika kojoj ponavljamo treba da prethodi. Veliko poznanje svoga pada i veliko poznanje svoga duga, jer svi veliki grešnici su potencijalno veliki svetitelji. Spoznaja grijeha u sebi nosi veliku mogućnost i veliko sjeme velike ljubave. Tamođe se čovjek samome sebi čini pravedan. Tu nikakve ljubavi nema braću i sestre i sila grijeha ostaje i djeluje tamo gdje čovjek izigrava nekakvu svetost to je mrt to je mrtav čovjek tamo gdje čovjek izigrava nekakvu pravednost tamo nikakve ljubavi nema a grijeh koga ima ostaje neotpušten Uzavu se on trudi Uzavice on i ispovijeda, do njega ne može, do njegovog zaleđenog srca, ne može da priđe milost Božja. Ukrajnje, on je i ne traže. On ne vidi da je dužan, on hoće da naplačuje dug od drugoga, on očekuje od drugoga da mu daje. On postaje kao nekakva nezajažljiva zvijera. Jedući i meso brižnjih, jedući nerve brižnjih, jedući vrijeme brižnjih, jedući pažnju brižnjih, jedući, jedući, jedući i nikad se ne nasitiš, postaje zvijer za koju je upaljen ogan neugasivio. Takvom čovjeku možemo epitrahilj da svežemo oko glave, možemo trebnik da zavarimo otvoren se onom različnom molitvom, možemo jednog sveštenika da vežemo za njega, nikad se njemu grijeh otpustiti neće jer on to i ne traža. On ne vidi dug, on ne vidi bolest, on ne vidi grijeh. U njemu ljubavi ne može da bude A nemajući ljubav ni oproštaj ne može steći Jer obratimo pažnju braće i sve se mnogo je važno Jer nam samo Evanđelje govori Uslov da se grijeh otpusti jeste ljubav prema onome koji ima vlast Jedini ima vlast da odpušta grijeh. Zato se treba i prepodobno imati paraskevi moliti, a zaista svi imamo potrebu da nam da takvo raspoloženje, jer ga mi nemamo, braćui sestre. Nemamo. Ga. A dug imamo, i to veliki dug s tim što ovo opet mi to ne osjećamo. Mi to ne vidimo, do te mjere da smatramo da su drugi nama dužni. Takva pozicija je opasna iz nje može svakakva nevolja, braće i sve da se izrodi, iz nje može da se izrodi i naša pogibije. Zato pomolimo se prepodobnoj materi Paraskevi, ona zna važnost tog viđanja. Pomolimo se prepodobno imati paraskevi. da nam otvori oči da vidimo svoj grijeh, da nam otvori oči da vidimo svoj dug, da nam otvori oči da vidimo našu bolest, da nam otvori oči da vidimo našu jezivu neblogodarnost, nezahvalnost. Taj najgoriji grijeh, to raspoloženje koje čoveka čini dostojnim svakih muka, jer nema goreg čoveka braće i sestre. Možemo slobodno reći, nema gorega bića od nepogagodarnog čovjeka. To je najgora vrsta ljudi i najgora vrsta bića, nebragodaran čovjek je gori od demona mnogo gori od demona demon je demon i on je to i on hoće da bude to i on ne može ništa drugo da bude do da to a čovjeku je toliko dato Bog je postao čovjek i samim tim Samim ovapoučenjem takve darove izmio svakom čovjeku da je blagodarnost zaista postala obavezujuće raspoloženje. Dugač je ne može u stvari može vidimo da može, ali ne bi trebalo da bude. A pogotovo za nas pravoslavne hrišćane koji smo na tajanstven način uključili u silu ovapoučenja koji privazimo Gospodu, koji ga dodirujemo, Neka ova žena, samo dnogu i samo cijeli, nego se u svetoj tajni pričešća, pričešćujemo njime, gutamo njegovo tijelo i pijemo njegovu božansku, bogočovečansku krv. I na taj način postavimo pričasnici besmrtnih netruležnih, neprolaznih, vječnih darova. Biti neblogodaran zaista je strašno. Zato molite se majci, paraskevi, prepodobnoj, da nam otkrije tu neblogodarnost, jer mnogi od nas nije nisu svjesni, braće i sest. Nismo svjesni, a to je veliki problem. Biti neblogodaran, veliki je problem. Ne biti svjestan svoje neblogodarnosti je mnogo veliki problem. A da bi nam neko pomogao u rešavanju tako mnogo velikog problema, potrebno je da ima veliku ljubav prema Bogu i prema bližnjem, prema čoveku. A ko ima takvu ljubav, braći i sest? Niko od nas je ovdje. Nemo mi šta jedni od drugih da tražimo. Mi smo samoljubivi. Mi bližnjega možemo da istrpimo 15, 20 minuta i ne više. Kamo vi da brinemo o njegovoj vječnosti, o njegovom spasenju? Mi smo spušteni na jedan zabrinjavajući minimum. Ako on da može, ako mi ne možemo? I nećemo. Mogu svetitelji, braće i svese. Svetitelji mogu, a među njima svijetla duša prepodobne Paraskeve. Zato je ona tako i prisutna, braće i sves, u našem narodu. Sveta petka. Pazite, prisutna je kao mogućnost. Ne da maštamo o njoj i ne da nam se javlja u snovima i uviđanjima a je postala predmet ismijavanja. Svaka druga prelaštjena žena postava je velika duhovna ličnost, jer je se sveta petka javlja. Svaku, svake druge večeri je sanje. Nije to sveta petka, braćo i sest. Istine, ne treba biti isključivo, može ona da se javi i može da pomogne ali uvijek treba biti oprezan. Sveta Petka je svetiteljka naše crkve, braće i seste. I ona je tu prisutna imenom, ikonom, praznikom i velikom silom njene duše i smjelošću koju ima pred Gospodom da nam pomogne u ovim stvarima, u rešavanju ovih problema, a ne da nam se javlja i da nas tako češka po glavi i po ušima, nego da nam otvori vid da vidimo problem, da nam otvori vid da prepoznamo ogroman dug i da nam usmjeri pogled ka onome ko nije došao da se naplati, nego da oprosti, braće i srste, da oprosti. I na taj način da se u nama blagodaću Duha Svetoga pokrene ljubav prema Gospodu. Ljubav prema onome koji nam oprašta veliki dug, a ta ljubav biće velika. Kad kažemo velika, u ovom slučaju mislimo neprolazno, beskonačno, netroležno, nelicemjerno. Ne duševna, nego duhovna Duhom svetim pokrenuta I upravo tim djelovanjem, se svesi, duha svetove I tom linijom ljubavi Prema gospodu Mi se nalazimo u jednom krugu Sa dušama svih svetih Naše svete crkve Mi ljubimo, ja ljubim Ti ljubiš, mi ljubimo velikom ljubavlju gospoda i u toj ljubavi mi se pronalazimo, mi se sjedinjujemo i jedni sa drugima i svi zajedno i svi lično sa gospodom. To je crkva, braće i sestre, to je carstvo nebesku ovdje, to je zalog je budućeg bogaženstva koga daj Bože svi da se udostojimo molitvama prepodobne materve naše Paraskeve i svih svetih. Amin. Bože daj